Hvað segir þú gott okkur? Ég er bara alveg tíðilegur Það er voru í lofti Já Ég var um að segja við konun á þann að nú er komið mass og sólin skein hérninu glugganna Já Þannig að nú fyrir að þess að lífnið myndi maður halda Eldur betur Já Herðu ég hérna Ég sá á internetinu. Að, hérna um helgina að þú varst að horfa á sama korfuboltarleik og ég um daginn það, það kemur nú svo sem kemur nú alveg fyrir að við horfum á sama korfuboltarleikinn við vorum að horfa á einn skemmtilegasta deltarleik sem að við höfum séð báðir nokkru sinni er ekki á þetta að segja það Jú, ég held að, að það sé að takk undir, undir það og auðvitað eins og við vitum að NBA-bildin er auðvitað þannig að það er mýkur af leikjum þannig að við hafa parið fram mjög mjög margir leikir það er að sagt auðvitað á, á síðustu árum á áratugum en, en, en ég held að það er alveg óat að segja það að, að þessi leikur fari alveg auðviklega á á hyllu með með þeim afta skemmtileystu bara alla tíma heldi ég sko. Já. Allar, og og andalega, ég meina hann hlýtur að vera topp 5 topp 3 hjá þér er það ekki regular season leiki eða bara sinnlega bara körfuboltaleiki sem að sem að þú séð upp, upp á þunna skemtanagildi. Já ja ég held að hann hann hann fer langt með það þessi leikur að, að fara á toppinn var þetta bara fram mart þú sé leikur þetta og svo leikmenn í báðum og og leikurinn fer í í, í og þar er alls ekki drami og ja leikmaður og kemur inn aftur og, og tíma tilili var ekki alveg vita hvort að leikmaðurinn kærði inn aftur og, og við leikmarr, þá kerrum við seginn leikmaður þá veriðu við að tala um stóru stjörnumanna í dag sem að hérna hér, ja almenn ekki verið búinn að áttast á þessu leik þar fyrirfram leik að fá heldur á svona með samskipta meðlum í kjöldarða á, á leiknum að, að þá hann að við nú kannski velflæstis í viljast mýtrötum eitthvað svona þengið vita um þennan, þennan strák Stephen Curry Já, við erum auðvitað að tala um leik e, e, og Glóma City og Golda State Vorjás á laugataskvöldi síðastam, en, en hérna það sem að segja um og Stephen Curry hafi svona svolítið verið að setja punktin yfir yðið á, á þessu ligilega tímabil sem drengurinn er búinn að vera eiga. Og ástand fyrir mig, mig langar það fyrir ég raka augun í það eh, á Facebook meðal með æðsta að, að að þú hefur séð að leika, þá þá hérna langar hann að, að svona bara heyra fitt álit því að þú ert búinn að fylgjast svo lengi með og þekkir þessi fræði öll leit nú út. Mig langar að biðja þig þann kemst ekki auðvelt að koma því orði. Mig langar aldfa að fá svona fína eh tólkuna á því. Hva hvað hefna hvað fer í gegnum hugana á þér? Eh hefna þegar þú ert að fylgjast við Stephen Curry spila svona eins og hann er að gera í vetur. Ég, ég held að það er Það er auðvitað alveg líkilegt að, að tilgjast með honum og sjá sko það er það er margir sem segja að, að, og ennþá eru þau þeir sem eru svona sem sér þekkandi en það er ennþá svona sem einhverju sem að maður heyrir að tala um að hann sé bara góðu skotnöður Já. en En það er svo mátt sem hann gerist fyrir, sko, fyrir utan allast ásetningarnar og, og, og allt það en sko, seyfingar leikmannsins án bolta Já. eru ótrúlegar sko, og ef að aðri leikmenn gætu sko, ekki væri nema bara svona til háls við það sem hann gerist þá væri vel flestir leikmenn bara príðilega startis Já. hann hann er alveg fluglæs á, á leikinn hann er alveg ótrúlega slingur leikmaður og það er ekkit nóg að vera bara frábær skotnöskum hafa það í huga þessi leikmaður er ekki þegar og horfir á hann á, á golfinu hann er ekki með sömu líkamsturði og, og Letron James hann er ekki með sömu líkamsturði og Michael Jordan var með þessi leikmaður farfa að, að ná sér í sitt með allskins flutum og, og, og hann far að gera að merkja meðan að lesa í aðstæður og hann er bara fluglæs hann er búinn að lesa marga leiki fram í tíma. Og, og það er ekki teyglum heppta að, að, að passa þennan leikmaður. Hann er alveg ótrúlega klár einn Og og svo kemur náttúrulega öðrum þáttum eins og bara sendingar getur með hans hann er náttúrulega aftur með mjög mikið af, af stóðsjöpingum og mest var hann með sko fyrir þegar árum 8,5 um mjög alltali er í dag með þetta sjö ferillinnas um sjö Já. ég man þetta miss fyrir mörgum ára síðan þá Bobby Knight er nú harðunakli og, og hann segir hlutinu eins og þurru erum mm -hmm. og hefur nú eða nú heldur betur dreysta á fjörum. Já, jó. Geraldar. Og hann tók svona samatæk fyrir ég sé segi það mörg á því. Já. Þa sem hann var bara að fara í gegnum sendingar getu stírun köru þar sem hann var að benda alla fólki á að að sendingar geta hans er bara stór kostur og er hann fengi ekki alltaf hrós og þetta fyrir það segir getu sína einfaldlega vegna að hann var út alltaf svo mikill skórar í skóla og skoraði mikið og ja að, að sko, það var er, er bara skemmtu að vera út að fyrir sig að horfa á að korboll ja og það er ófalslega gaman að fylgjast með öllum sveipum mans og og og og og, og hraðabreytingar og og suma þetta þetta hykjám þeir ann og fer alltaf og svo á stað hann er stanntast í allskinn svona hlutum. Ja. svo þærnar er til ekki með balltann. Og og fara og setja stör hindrun fyrir einhvern en aftur er me bara hoppar og svo mystu stör aftanasta stóra. Og og svo er auðvitað fljótur að skjóta og allt þetta sko. Og, svona, og það sem nátturlaga kórónar hans hans leik og og svona sem sagt, gera það að verkum að drengurinn er kjörsamla úrstofandi, er svo staðrenda að hann er hreint ekki eini maðurinn í liðin í góta sem er svona fluglæs á að er og með þessi sendingargetu það má ekki segja það nei, jú, jú, það er það náttúrulega er þetta, ef þú tekur til dæmis bara að dreima og grín það er leikmaður sem er bara já við sagt að hann sé svona leikstjórnandi bara í líki framherja. Já. No. Og, og hann er hann kemur úr, úr góðu prógrami, spilaði fyrir Tommysson og messa skal. Já. Og far far það er bara, ja, það er gott prógram og og hérna þó að segja þetta ekki allta allgerð að að það komast skal, þú viss frá öllum þessum toppskólum, hann all að þúnt hafa lekmaður og og við getum haldið lágt fram. Það eru bara fleiri fleiri lekmaður sem að eru bara flúglæstir og, og það er ég meina það far virkilega meira heldur en að, að, að vitna í orð Greg Pontovits er hann sagði einfaldlega að að það er bara skemmtilegt að, að horfa á þetta form. Já. Það er... og ef að menn, menn halda að Pop, það poppa verið að veist, það má vel að hann sé að reyna að komast inn í hausina og láta láta líða enn betur með vetur skiluru mér en ég meint dó bara vel skilja Popovic og það er þetta þau ein leiðin til að reyna að hafa aðal undir en en Popovic er sannfannir karakter að að hann er alveg öruggur í sínum skinni þannig að hann hann fósaði alveg þeim sem að eiga að skilið no. og, og og hann er ekki að taka sjálfa sig niður eitthvað með því en okay hann veit sitt lítið að kurju um að hvetta að spila liðsbolta og og hvernig á að deila balltanum og, og annað en Þannig að auðvitað er þetta góði steytlið það er algjörlega frátast og, og það er engin kannski tótt tilmunin að segja að, að þeir eru með þetta vinnustúttat sem þeir eru með eins og staðar í dag þetta er alltaf, og, og, og, og sér eitt fyrir erðan á þessu þar var ekki meðin ótt en þeir vinna samt Akkurát Það er það er sko margökn það er ekki oft sem að e, við erum báðið búin að fylgjast með þessu í nokkra áratugi þó við séum kottnungir báðir en, Já, en hérna það er alltaf svolítið sérstök tilfinning þegar maður, þegar maður sér það svart á hvítu að sagan er að skrifast fyrir fram að nefnið á manni og maður upplifir það núna í vetur með Steffen Curry maður, maður missir ekki af leik og, og, og maður bara eitthvað neginn, maður alltaf bara hvað gerist næst Já, já, en, en þetta er ágætlega orða hjá verið mitt sko, það, nefnilega fyrir fram að nefnið okkur, við erum verið að skrifa inni allsvíkan og, og skemmtilega kalla í korbótt og en það verfst fyrir okkur mörgum og eðlilega kannski hvernig við eigum að vera sem þáttakændur meðan á þessum skrifum stendur í rauninni, já. það er alltaf auðvöldar að horfa til baka, þú veist, að það sem að er þá löngu búið eða ja. búið er að fjalla svo mikið og og þá bara lesma við bókina bara þú staðar búast skrifarar að bók gefan út og og um einhver aðgerði sem eru búin. Já. Það næst auðvitað fyrir kanskje samtíðarmarinum kanskje alveg hvernig í það hluti skjær ég með ég er að, að fylgjast með þér en ég er bara í sögu að vera að skrifa með ég er að horfa á þetta svo kemur upp þetta sem að við, að við líka fylgst með á, á kýðustu dögum, vikum það sem að spretta upp allskins kappar mm -hmm. uh, jafnvel gera lítið úr því sem að, að Golden State er að gera gera lítið úr uh, hérna curry í mínum huða er þetta í raunni bara í raunni bara vandræðlegt og mér finnst þetta bara Það er aftur óstum kennalegt verið að segja Þetta hérna, er aftur af að verði að segja sko, Ég er bara fyrir að skoðun En að ef við tökum leikmanni Svo, þú veist, Karinabt sem gjapa Þú veist, upp á hans besta, væri hann góður í dag? Já, ég er bara nokkuð vissu Ó já uh, Steffan Curry árið 1990 19, 19, og 1-2 og 3, þegar Chicago var að vinna sinna fyrstu titla Væri Steffan Curry góður í byldinu eins og var þá? Engi spurning Væri Magic Johnson góður í byldinu í dag? Larry Bird? einu spurning, mm. þú veist, ég mena ég, ég held að flestir af þessum bestu leikmönum í gegnum söguna já. ég held að við getum farið með á, þú veist, aftur í tíman eða fram í tíman og, og hérna, og sagt bara þú veist, já, þessi leikmöður það var bara það góður að veist, hann hefði bara verið einn af þeim bestu, þú veist, verið uppi á þessum tíma ég er, ég er bara, þú veist, ég, ég er bara einlega samfæra um þeim, en, en þetta sem hægt að, ég sko, þúst eh þú getur e, kasti fara tala um kasti eitthvað sem var að gerast kasti ári 2016 ja þúst leikur var náttúrulega bara fáar að þó rosalega var það mikil breyting sko út af ja frá því sem leikur var 1990 til ársins 2016 jú vissulega þals eru breytingar en en svona hollingin á leikmennum og liðum eins og kasti það sviðir það var kasti hægt að segja bara veist, og ég sé bara bestu leikmenn 1990 þeir 2005 væru frábærir í dag og bestu leikmennir í dag hefðu verið frábærir á þessum tímaskilu frá mm. var í mínum eða bara 1980 til 2000 skilu. Ég ja. Þú ég bara mér finnst þetta vera ja, en, en svo hava sem betur fer að hava komið upp þúlust svo sem bara Matthew Johnson og svo hann sagði eftirna leik ég mena hann sagði bara óskur einfallega að vera að skrifa söguna þú uh, veist að hann talaði um þetta stóra litla orð ef, ef stífum hverju verður mestari tísa tísa til viðbótars já. og heldur áfram 17 hundamdu hann hefur verið að gera þá er engin vaf í, í þetta meðsignum, þá herfur hann eina bestu litla matra tíma, þetta er ekki slóki sko? Nei, nákvæmlega Þú veist, að en, veist ég, það er bara þannig það er það að daga út eitt þátt sem segir veist, bestu skotnar, já ég held að sé ekki spurning ég held að sé bara Þetta er, er bara besti skotnaði nú þegar allra tíma. Það Já. er ekki vafið mínum. Nákvæmlega. Það er svona yfir tökum bara þann fáttinn. Sko. En svo er bara, þú veist, sjáðurkvindirnist bara þú veist, hann kemur inn í dildina 2009, 2010. Og þú veist, þá stu, á er að taka uh, meðaltalið 4,8 þvíkjastöð skot og leið. Já. Sko meðaltalið. Og hann er með 43% 44% sníðingu. Já. Í dag Er að taka 11 til reiðu. En nýtingin er betri. Er er það sé stórtt að verða. Og að fara úr 4,8 skotum tekni í leið, og þú er í fyrsta í 11u í dag, en nýtingin honum batnar. Já. Og ástlumenn þau segja að varnirnar sem manna að fá núna séu bara snjör. Það það sé enginn að ítónum, sé enginn að koma við hann. og hann hefur verið tekið með sylkihundu þá þenni að koma inn í töldið Akkurat. Nei, þetta er, svo, ég gefur líka kreftið, hann æfir meira heldur en flestir aðeins. Nákvæmlega. Og, og hérna, nú þekki ég ágætla til. Ég þekki ekki styrun körfið persónulega. Ég hýtt hann, ég tala aðeins við hann, en ég þekki hann ekki persónulega. En ég þekki hún svar hástúna þar að bískurvæð. Já. Við erum gömlir vinir og hún hestði margoft og hann var nú meðan að van, með svo á Íslandi núna bara í vetur. Já, já. Og átti átti með mér þarna á Íslandi og og aðra nau fólk og ég sem sagt sá til þess að hann komst í rétta vel og fór hann upp í í okay. Þannig að ég þekki talsvert til og ég veit hvaða svona karakter og og og, og, og mannsýnin körju um að geyma. Ég veit hvaan hefur lagt mikið á sig, ég veit hvaan hefur æft, en mér finnst stundum bara eins og þessi vera mólga, þú sést hann æfir alveg óalbóðslega mikið. Já. Þetta er ekki bara þú sést strákar sem bara þú sést að út og á gólf og þú sést ég meina menn verra bara lítiður sem skapar að auðvitað oft meistaranum svo sagt. þetta er þetta er ótrúlegur leikmaður. Það er engin engin vafi og og, og hérna og ég held bara sem að segja bara svefur þá ég hann þú, hann er frábær leikbað ég get ekki betri í karakter betur þersona ég vona bara þunnilega að að, að að að hérna að bara við suma fjöldin í greinskilur og all all þessi ári eftir vona bara að að fá skermun fyrir að að ná að komast í gegnum þetta því þetta er alveg bara tásanlegur þersonleiki jaa er það svona er það svona það sem að stendur upp úr uh, svona af, af spjallaðiðinum við þjálvaranans að, að þessi hvað hann er mikill karakter er að Já, það landar. Já. Frábær karakter og og og auðvitað fjölskyldanans, hann er mikill fjölskyldumaður og, og, og hérna foreldrar er eru jafnframt líka mjög intelligent fólk og, og og hérna og Bob þjálvararins sem að Davidsson talaði mikil um fórendara hans, það er náttúrulega tilbúin mikil eftir, þegar við voru að vera hans að, að spila með og hann kynntist þeim og, og, og, og hérna þannig að já, þú veist, þetta er og þó reyndar kannast ég líka aðeins svona í Bobby Jones sem að sem að hérna fjálfaði í hálfskóla neð, í hægskúlfyrgjöð sem er í Selvótt og, og allir okkar heitin spilaði fyrir Bobby Jones þannig að ég kynntist Bobby Jones aðeins í, í gegnum það og, og mér þótti þannig að það er ekki leðilegt því að hann var náttúrulega í mínu liði því að það var náttúrulega í mínu liði því að var náttúrulega og, og, og, og, og varði þetta einn af leikilmönnum í liðinu sem var mestari einhvern tímann á síðustönd þannig að það var það sem var svona, svona skemmtilega tengingar og, og, og, og hérna og það var ennþá svolítið seintur straum þar ég satt með Þórbjörn með hann missi um þetta allt saman vissu við tengingar vissu að að sem um, samt Öllaugur sem hefði verið leikna af mér þá varum hefði farið í þennan skóla og hann vissar að sér equipment sem hefði verið gerð og ég leið hann að sjá myndina þar hann var hérna hjá mér. Já Og þegar að kom sem samt Bob Jones að Bob McConnell fer til Bob Jones Mill og og ég nokk er og og samátt að að ná að skýrleika faði var hafa 60 stund af að sitja og horfa á þessa mynd þegar svo kemur uh um, þessi þetta þessi, þetta skot með með Bobby Jones þar sem hann var tala mölla um og og svo sígg á vegginn í í þarna Salt Christian sem school, af þeim sem skóla af sem sem við að með metin þá voru Curry bræðurnir og var að nafna Ölla líka og það var, var svolti ég var svolti ramur stund ég, þetta var bara þetta var svolti suma tínum trappa stund ég þú ég fannst ég bara fann bara að hvað botn fannst mikið til koma og hann fannst þetta mjög touchy og og tengingar svona, svona hérna, á milli þannei ég þekkti hann svona ágætlega til svo hvernig þetta ferli hefur verið hjá hjá þetta hérna, og alltaf deltist með honum við þetta fortey wann í skólanum og og auðvitað óræði heldi ég forskri mér niðr um hann myndir ná svona ófalska langt en en En hann fær hann fær miki frós og, og, og gott smá umtala um það bara vinnusemi og og karakter og hvernig að það nálgast það sem man tek ekki fyrir hendur. Þannig að að að mjög mjög að, að, ljög, ljög að, að fylgjast, fylgjast með því sko. Hérna eh uh, nú er sko eh uh, nú er deildin spilamennskan í deildinni búna að vera breytast svakallega síðustu og síðustu allra síðustu árum. Uh, og hérna núna gengur allt út á að teygja á gólvinu og, og, og allir verða að geta skoti þriggja stiga skottum og og hérna og einhverir að reyna herm eftir Old State og allt það hérna. Uh, og þetta og þessi nýji stíll hentar mönnum eins og Stephen Curry náttulega frábærlega en þó að hann geti að spila hvaða stíll sem er hann skiptir engum en, en hérna Hvernig finnst þér uh persónulega svona þessi þróun uh spilamensku þróun sem er að eiga sér stað hjá Kantu Kantamet að þetta? Já, ja, ég er hérna Þú þú sért hérna náttúrulega haldið með uh og og hérna það sem að menn hafa látið finna fyrir sig og og og hérna og hérna áður voru menn að berja stundir körfunni og svona þetta, þetta er notaði orði svolti ólíkt því. Já ja, ég held líka bara ég held svolna bara í gegnum gangandi hef, hef bara viðst, við getum líka alveg farið í fótboltan, við getum alveg farið í enska balltan og og hérna þú veist það fer að taka miklu harðar á öllum tækingum í dag og já. og þú Þú veist, í dag er bara raukt sjálf bara eins og ég hafa laust og, oh. og taktuðu, þú veist, við getum bara svona, bara svona hvernig samfélagi líka bara hefur breyst, sjáðu bara eins og þú veist, fyrir einhverjum 13 árum síðan ég meina, þá var bara allt vittlust á, á völlunum eða sér þá pöllunum, eins og ég enska bóstanum, þá voru slagsmál og, og, og jafnvel limlæslingar eða þú veist, því var að skipta og, okay. og, það, það er bara, nú, bara þetta gerist það bara með hérna, aukinni tækni og og og og aft breytist og nú eru ornar þúlust og, og þú veist, nú er bara að fara taka harðar á bara jótum brotum og og samfélagsmyndirnir eru náttúrulega að hafa áhrif á þúlust eins og til dæmis bara þúst ég meina kjaftskot albóskot slaksmál utan þanns skemmtilegt að einhveru leiti þúst þér að vera þúst en en en þúst lengdar þá hefur þetta neikar ársins á ítlótti, ítlótti bara yfir höfuðuð og, og þú veist í enda dagsins, jú, þá erum þetta gaman að tilfinningar og, og stundum kannski með dómarar kannski aðeins lesa í það en, en ég held að, að, að sko hugsunin er, þú veist, hinu að hennu góða að þetta sé kannski bara með eðlilegri hætti þannig að þústærra leikur þú bara breyst hvað það varðar það er bara að taka bara harðar á þúst öllum svona öfrunum og, mm -hmm. og og og og þessu og ég menna sitt síðist körjum ég helt að að sjá betra heldur en hitt ég held að að, að, að veist, ég, ég fest gaman fyrir því að sjálfur að spila veist, það var í körfubolta eða handbolta að þúst að vera harfið og taka og mm -hmm. og og þofti og, og, og, og allt það það, það, var, það var gaman en Og við þetta er það ennþá við líði, þú leit ert að fá en foríði, þú ég meina þeir sem eru sterkir bæði líkamlega og andlega þeir standa oftast á leit því sé er þú fastan þú ég hafa ákveðir gött og þú fasta taka það, er, það eru þústar og högg og og og þúst af því að þar er alveg nóg af En mér finnst leikurinn þú ég í dag ég kann hann ég kann kan, kan vel að meta og þúst er því sé bestu lið sem að að að teyga vel á á á vörnum og og, og þessi, þessi flottu svona, svona, svona, svona ákorðnar og, og pína einhvern annan hjálpar mann að þurfa að hjálpa og þá opnast svona, fyrir einhvern annan, einhvern annar staðar og síðan veist, kemur einhvern hlaupandi út í fannmann og þá með það að dræfa framhjá og kikka ákærið í þetta eins og, eins og við tekkum sem svona, veist, ekstra sending, ekstra sending, ekstra sending mm -hmm. sem að lið eins og en svo San Antonio Spurs og Golden State og og nokkur annarir miðir eru náttur alveg bara bara frábærir. Mm -hmm. Og þú er svo sem gefa fram sér góð skotir, þúlust eitthvað sem er enn betra, sem er frábært. Nákvæmlega. Þúlust mér að vera bara comfort sko að, að horfa á þetta og og og, hérna, og það er ekki blenda mála veist, ég sem þjálmari reyna svo ég get að að koma þessu að hjá hjá Liðum og það og að það gengur að upp stundum ekki eins og ma vill og og þar er eins og gengur en þetta þessar prófunir á leiknum að mörgu leiti bara fínt viðst, þú sért þetta kasti snuðum mætti leifa kasti aðeins viðst, meiri tilkynningar þúst já tæknivillur fyrir þúst eitthvað svona viðst, en, en en en það er þetta er ekki þetta starf og að tölumur að leifa með þetta og nei það En, en, en ég finnst gaman að horfa á, á þessi liðspila skemmtilegan bóta og, og, og einmitt hæst út, út af þessari þóun á, á leikum. Þá, þá, þá eins og ykkiltum við sýr í dag og ég bara heyri það fyrir tala við við hérna já, svona, hvað sem er frá Evrópu eða Ameríku þegar maður að tala við það er því og svona development sjálfara skáta Þúlust það er í dag skulunnis er ekki alveg nóg að vera bara 2 á 15. Nei nákalega. Þúlust það getur ekki sést þú veist, ef getur ekki spilað almennlega vörna og tilbairst bara svo flatt ballaskrín þúlust hátt upp á velli. Mm -hmm. Þúlust ef við getur ekki ef við getur ekki sko þúlust hjálpa samhelda á þessu, þessari hindrun og recovera þá er bara oft því er Já. En þú getur ekki þú veist eitthvað aðeins skotið útan eða eða tekt aðeins á vörðinni þú, þú, þú þarf að vera þeim mun meira dominant sko á blokkinni þú kemst bara vera þá bara eins og og Nýleifur eða ja þú Patrick Ewing eða eða Hakim Olajuwon eitthvað sem sem að og, og, þeir þeir mun kosti bara aðeins fækkast stóri lurkurinn þetta er ekki hans tími nei tá verið í rauninní svolti þannig að að hérna nema þú bara þeim mun sko bara meira dominant sko. Hefna, að sért svona al Já vist, og og og það sem að þúst ekki fagi sé að koma eitthvað mínu leig alls ekki sko, en eins menn kosti tala um að Joel and Beat þessi orð. Mhm mm mhm. Mm þúst efan efan að spila korfboltalek að þúst að til þennan sem er með 18 stiga með þetta leik sem við dístum gott hjá hjá 19 ára skáttur 20 ára hérna nýlega. En þegar hann stendur við hérna með bít þá bara bregður manni sko. <laughs> Já. Þú vissu af því manni þú vissu að heldur bóftar, mann, heldur að heldur á hann sé bara sko Og manni finnst hann vera þú vissu með stóra framma og þú vissu hann er stór og vatta sko. En svo þegar hann stendur við hérna með bít þá fatta man að okay. Þú vissu bíti bara eins og tröllu liðina á honum. Sko hvernig það er, það er, svo, það er, það er svoleiðisleikmenn þú, sem að það er ekki gæti umstæðlega en, en ef þú hefur ekki eitthvað sem sko, mm. að dominað sko það er ekki nóg að vera bara 2 og 15 og taka bara pláts og, og þú veist, þú, þú, ef þú tekir svona effektíður ef þú getur ekki hjálpað í vörðu og sjokk með einhverju mætti þá bara, þá er þetta er að sko. Akkurat Hérna, talandum M-Beat hefurðu þú, þú ert náttúrulega ekki læknir ég gera mig grein fyrir því en, en hva, hvað svona ég veit þú fylgist mjög vel með þínum mönnum heldurðu að m eigi eftir að geta ótt sæmilegum feril í M-Beat helstu að fæsta ástæðum Hversu klinka verða að, að ég heldur því sem að sjá alla leiki success Ég æskal bara seg ég æskal bara seg strax fyrir mun það þetta er <laughs> alger gerð ekki. <laughs> Já. En mistu það það er svo merklægt. Að sko nú heldur nú með Liverpool líka í enskan balltanum og þetta eru tveir sem eru bara tilkenni bara sem ég var bara bara aðeins strafflingur. Já. Það er svo merklægt sko, að að ma verðuru lengi sko ég, ég kostur enda sko ég verðir leiðan meiri stuðulsmann eftir því sem að áruna fjölga sem líður vinna ekki eitthvað. Sko. Já og Þá og, það, og það, já, ég, þá verði meira passum fyrir líðinnu. Ég ég held að hann sjótar vera gott. Ég, það á og vegi, sko. ég, ég það hlítur að vera einhver ákveðinn stykkur falið þar við ísku. Ég trúi því Já er, er maður ekki bara samkvæmt sjálfsku eða? Jú me lengtar svo ofboðslega að sjá þú, þessi líðin vinna sko. Þúst að þjóta að líka hann með eitthvað staðar á bakið, svona eitthvað styrkur í því. Ég vil, vil alltaf að lefa mér að trúa því, sko, hérna, en þar andur með enn být, sko, ég sko, ég bara, ég bara sennilega veit ekki hvað gerist með það. Þrjætti núna að segja að, að, að, að hann, hann sé bara að vera að segja lækningar, sko, í Katar. Já, Og ég meina ja ja ég það er bara vonandi að að, að sé ekkert tára mann en sem að að getur getur eitthvað þá væri þetta óbóslega gaman að, að, að sjá hversu góður hann getur orðið því að, að svona, hann er einn af þessum á síðustu árum sem að það var talað um að gæti orvi svona meina gæsalapá eitt með hössum sem er að mönnum sko. Já, hann er svona eins og við tala um svona generational player. Hann er svona, svona bara ja, með með potentiali að verða ein einn af bestu mönnum leikmannum sinna kynslaðar bara. Já, ja, en, en Og en, ég, ég meina hann og e, ef hann nær þokkalegri heilsu, þá, þá verður hann þá verður hann góður leikmaður. Það er bara ja, óhjákvæmilegt. Já, já, ég ég, ég að trofa því sko, en, en bara, bara þú séðu ba bara veit ekki þú séðu lei ekki bara hva gerist með hann ba bara þorsa putta á, og annandi bara hann og, og og og og hérna korfbolta undir það hann náir sér og, og við fá þú séðu frábæran stóra mann ja inn í deildina þannig að stóri magurinn eigi eigi en fá von og ja verð þó hort, hort til þerra en ég held að þú séðir verð alltaf búnir til þú séðir að hérna, þeir koma þú séðu og ég, ég held að þofer þroski þingi þúlust og þúst þannig að að vera lið sem að dekkur inn á okkur fábaran svona frensa og dominant stóra leikman í tilfærðar sig umræði sem voru með áan ja. þúst getur það alveg ja. gesta þá fara annull lið að elta stíl eru fá formúlu þúst þetta er stundum líka svolti sólíðs að að hérna þúst lið hafa unnið með þetta small ball lineup eins og talað er um á síðustu árum ja. og það að gera það að önnur lið fara svolti að elta mm -hmm. til þess að, að svona þú snávar fáir sunt við í okkur röðunum sem það hefur ekki komið og, og, til að góðu það, sko, það, það er bara eða bara verið skortur á stórum mönnum hluta, hluta til eru eru maður er oft talað um sko patient space en þetta er í rauninni bara það gengur bóla mikið bara út að hæfilega þér Já ekkafra? já já Það hefur, það hefur, segna, ég meina, það var um, um svolítið skeið líka sem það var að tala um að það kom náttúrulega upp afna, svona, á einhverjum árum, þá, þá, þá mokuðust inn, við getum sagt bara svona við uh, kallum að þeirra þristar, það er að svingmenn, það að segja svona, veist, ekki leikstjórnandi, ekki, ekki skotbakurinn kjóra, ekki stóri mýðirinn og ekki stóri kvattarandi þessi, þessi svona millinaðurinn sem mm -hmm. átt að vera svona þeklitu að koreu dæti eitthvað sett balltann á golvi gæti skotið eitthvað smá er væri flottur íþróttamaður mm -hmm. þar kom á tímabili og og það var mikið ráðt um þetta bæði Evrópu og og Bandaríkjunum og ég heyrði marga kollega mínum kollega mínum mm -hmm. í þeim sem að gera sem ég þeim suma gera sig hefur verið a, að starfa í þessu mér minna alla mína mína tíð að að ráða um það að á á einhverum árabílum til dæmis voru bara einsir gömlu góðu klassísku leikstjörnum undir undanhandi. Já það það bara það komu og ég þyrra bara marga tala um þetta bæði í og evróu að að bara þessir þúlust þeir voru bara að geta skila sér inn bara þessir þessir klóku kláru klassísku svona old hérna leikstjórn þetta og bara þegar komu þar skin þá voru hins vegar alveg rosa miki af leikmennum sem voru bara svona þúlust 2 metra strákar plús mínus sem gátu þúlust hlaubi og hoppa bara eins langt og þeir vildu og o kanskje en en offbartlega suma skild hva faðar var. Mhm. Mm þú á á og og suma þúst annað kemur stundu suma í krúnum byggjum verð er Og, og, hérna, og svo að litla að vera að með gera að eins og bara er þá hverjum veist, skóla fyrir síma hvenn er mennt að því veloppa uh, þessa leikmenn og sem eru strangari að stærptu þú ská er verð að því hvað er verð að vinna. Með? Já. Hva, veist, hvað er verð að ríkruta hvað er, að er í boði og og og þarna utan hefuru þetta er svoltin þúlust þetta að gera alveg frá því að leikmenn eru og pennir koma á og allt þetta og en það er svolti sem að þúlust þetta kemur stundum í svona einhverum einhverum og ja og nei þú sagðir að var ekki bara að að þúlust góðu að að liðin fara að spila smólból en við erum líkar sé lið sem hafa yfirleitt verið á á venjulegu með 6 10 6 11 leikmann inn á sem segger en jænvel fornáðan svo ja. á, á, á lokarspredjunum af því að hvað jú af því að það hefði ykkur aðrir geta áður í bara skemstir að minnast þess þegar að því vorum startur bara rétt eftir að að úrskita viðurinn í hófst hjá Holden State og Klífland síðasta, mm. síðasta síðasta hérna vor, þessi mm. þetta svumar Og þá, þá hérna þú veist, er eitthvað vídjóstrákur sem askinu bara fær þessa humil, þú veist, hey og hvernig setjum við ekki bara í hvað dala bara í brunulið og gerum bara þú svo San Antonio gerir í fyrra og hann sendir á, á, á hérna á Luke Vófton og, og Luke Vófton hey, á hverju ekki, hætti snið Já. hann text, sendir text á, á, á Körn sem vaknaði með þetta morgun nefnir og hey þú veist bara að þetta Já. og upp, upp úr safaðist formlega við dauða uppstillingu eins og að kalla að er þetta hjá Golden State sem a, sem er sem er besta besta femmanna uppstillingu í í deildinni og með svo miklum yfirburðum að að sko það er e, e, engin ekkert annað lineup nálagtinn og og þeir bara sem sagt tölfræðilega bara ef er ef er Þeir settu þetta liðin á, á, á síðustu mínúturna til dæmi sem í leiknum á móti og kláma og, og þeir bara varnalega og sóknalega bara jarða alla þegar ja. þeir tefla þessu fram En það kemur náttúrulega þetta móti svo kannski tengist umröðinu í okkur áðan Þessir helstu anstæðingar þeirra er ekki með dominant skorara með bæki í korfinu Nei, nei, þeir er bækandi Það er nokku ljóst að að Draymond Green eða Harrison Barnes myndu alveg nokku tíma geta drekka mann eins og eins og Seattle nú sko. Ó nei. Ehm þeir geta kanskje spilað á móti þúlust Steve Adams eða eða á móti eða á móti hérna veist, eins og hjá Kyivlandi í fyrra. Já. Þúlust Moscow eða eða þess, eða þúlust þeir skilu þeir skiluðu sinn á móti móti Memphis. Það var svo magnað á móti Zach og Markasól. Þar sönnuðu þeir sig endanlega að Draymond Green og og og Harrison Barnes að, að þetta nú ein svona skægvæst af framlínadeildarinnar þar í Memphis og jú, jú. þeir en, þeir pólluðu það að og það er náttúlega þeir eru samt sko Randolph reyntar er er náttúlega rosa alvarleg sekkur nálægt körfunni en hann náttúlega er ekki það stór. Nei Hann er fáir að þurfa þó kasti af á móti og og hérna Markasson líður náttúrulega betur í Pinko Pop svona þú veist hann erindar, hann er alveg ágættur að fara körfunna en, en hann er ekki það þessi dominant, dominant svona þú veist bak í með bak í körfunna leikmaður sko hann þú veist, hann líður Ætla... ágættlega líka, hann er passer og svona kan leikinn vel og svona hann er reila bestur svona á um svona álboganum En, en, en þá náttúrulega líka bara, þú veist, af því að þetta er náttúrulega orðið svo mikil ykkur svona bara svona, unit og held og, og við vorum einmitt að tala máðan um með þetta góta steflið það þeir væru bara fluglæsir líka bara á, á leikinn og þá náttúrulega ef eru fluglæsir í sókn að þá, svona, ég erum við ráð fyrir því að þeir getur þá haft búlið þess að vera fluglæsir í vörð líka hannig að þeir spila ek þykla góða sé á leikborði þar sem að þetta er, þetta er frábært líf og óf bóstlega gaman að horfa á spila körfubolt. Það þust að mér fylst mér fylst sko þú þysti svo af þessu lífi man að horfa mikið á á náttúlega þennan verið þetta lík þá er maður svolti að gróa milli og og hérna það mér fylst óf bóstlega gaman að horfa á leikinn í Golden State mér fylst óf bóstlega gaman að horfa á leikinn með San það er bara þeir líf sem er gaman að horfa á því þúlust Ofla Hóma er einu skemmtilegu líf eh ég séi hins vegar eins og með hérna með Russell Westrúng sko að þúlust you er know, náttúrulega sprengikraftur er ómannlegur. <laughs> og, og það sem er kasti hans bestu vinur verður stundum að mestu óverulegur líka vegna þess að hann stundum bara ræður ekki við kraftinn í, í sjálfu Og ég séi það að þegar að hann hérna, þegar að hann uh, nær að gera það þá verður hann aur lítiu til þess að að fara með þust að hann að, að hafa ágert með sig út öðum bara flesti eitthvað að gera. Já mm. ja. Er svo erfitt beint að að fá getan fara jafnvel að leyfa liðsins til til sigur í þessari deild en ma sér stundum í honum en fá að, að, að þú stoðar sem alveg frábær hérna til tölfræði stundum bara skýrar sér ekki alveg á, á réttum stöðum og og með með <láðið> <í sjálfum> <láði> þetta vera vegna þess að við stundum aðara er bara ekki smá þetta í samræmi. Hann er bara all mannleg og það bara þetta er ekki að gera Nákvæmlega. Hann er hann er svona hann er eh hann er líkamlega svona sveipað ekki hátt eins og eins og Curry skotlega séð. Já, ég meina hann þú vist, þetta er bara þetta er eilega hann reytir bara svona ekkur sko, sko. Hann er alveg, alveg, alveg, alveg, alveg, alveg, alveg, alveg. þetta er bara mjög ólíklegur sko. Það er Nú er ekki það er, svona gefur augaleið að það er ekki mörg lið sem að geta strýtt Golden State þó að sé náttúrulega nýtt mót ef við í úrslitakefni og allt en Golden State náttúrulega síndi það sé að það voru að, að þeir geta unnið í úrslitakefni líka hérna finnst þér nú nefnar flestinn alltaf Sanatóni og Oklauma og Glífland kannski, kannski Klippers E, e, e, e, hvað svona finnst þér, finnst þér eitthvað að þessum liðum svona líklega en önnur til að veita hvort þess þitt, armállega kjartni, stríða þeim eða standiðum eða jæfnvel vinna þó sko ég held að ég held að það eru, ég myndi segja að það séu þrjú í vestanvegin sem að sem að gætu 3 kóðar stað. Og erum með bara í follega bara nokku góð lið til þess. Jó. Og og það eru það eru eins og San Antonio og það er Oklahoma og og og, og hjarna og Clippers. Mhm. Þeir væru að horfa á og Clippers líka í tal talði og ekki hann eh því list sem vera að gera er, er, er mjög skættilegt. Mjör, þessi lið hafi alveg burði til þess að til þess að vinna góðu þau þurfa nota að eiga sótt bara seriu ja. og og hérna en ja ég sé þessi lið alveg alveg geta það en austan þá er það alltaf, ég held að sé bara klíflan sem, a, sem, a, sem a, hérna, held við, held að sem að sem að hérna hefði eitthvað í það að gera sko en heldur vera heyrist á þér að Með eins og liðin áttan vestan með mér heyrist á þeir að, að þau geti bara átt ágætis möguleika þú ert ekki svona jafnharður og, og margis sem segja bara þessi liði ekki sjans Það er það, það, það, það mjög auðvegt að segja núna með bara meðan þú veist, ég meðan að þeir eru gegn, þú topp tíu liðum eru við sexta á núm Já. þannig að þú veist, það er, hon er ekkert hún er ekkert mik miki með hinum ljóra sko. Nei. En en við vitum að eins og með San Antonio, við vitum að að Pop er með þann leði í höndunum. Hann spilar ekki út öllum tromponum sínum Nei. á regular season. Hann getur það En Abdulmati sko þá var ekkert far með sagt vegna þess að það var þessi on off taktí. Þú þú þérðast að að, að leikmenn fá eða eru þessir leikmenn með það að fara þyrr verða alltaf að vera legggi þúsku þústa það það það er það kann ætti ekki góðu lík að stýra að ætla þú kemur á áfangastað eða á loka í loka kaflan ætla að fá að íta að okku takka skiluru er ég er að vinna á þennan vinnu tilur framma þí Já oh. og í flestum tilfellum að náast ástur fyrir þá gengur það ekki upp að ætla íta að okku takka en það er svona eitt og eitt tilfelli sem er kanskje svo undantekningar þar sem að saman mikil sigur hefð, mikil kunnáta og tekking og geta og, og reynsla og bara allir þessi pakki mm -hmm. allt þetta á heima í San Antonio mm -hmm. það er engum blöður að þetta, það er allir sammálum það þannig að þú veist en Poppins að sig því greint hann er með hann nokkra leikmenn sem eru orðnir freittari kannski heldur en tökum bara sem það bestu leikmenn ja. ja, og þurfað fyrir vikið að vera með on of taka kannski eða hvað sáðe Þa, par málið Já. og stani a, en, en að en af á sama skapi þá farð þúst þetur að detta inn í þetta eins og öldu skilur þúst á að taka sig bara þúst og ævir ná að detta inn í þetta þúst þá eru þeir til alls lítli og ég sé þá alveg hafa þúst reynslu og og og getu og þekkingar og allan þennan pakka til þess að vinna góðan steit í seriu sko. En en þú, en það er ekki það sem staðnar núna er miklu auðveldar bara segja að að öllu ekki lið sem í Golden State hvernig að hvernig að í seríu að að vinna Golden State þegar að Golden State er nú þegar 16-0 gegn öllum liðunum sem eru í topp 10 sko? Og vinnur vinnurusi lið oftar með 30 dögum heldur en ekki sko. Já. já. Ef svo ef svo annastu þar sko að að tölum blekka stundum í, í, í koraboltarleikin. Þú veist, oh. stundum sko, þú veist, 30 stig geta stundum ekki sagt mankut skapað hlut. Nei. Þú veist, stundum ekki hlutni gerast stundum fatt í, í koraboltarleikin og koraboltarleikur, þú veist, það er öðurvísi, sko, þú veist, ef það leikurinn bara fór upp, þú veist, þá að fara bara út því að, þú veist, það, bara 30 stig skilur, þú veist, og bara, það var tölur menn það séi ekki kanska aftur alveg þúlust en en en er miklu auðveldaðara að, að bara fara og með það úr skoðu þú sést þú stað eftir sélsið en ég vil þó segja að að þessi trúlíð er allavega vel mönnuð og eru og eru erum við hérna erum með sko þú kemur tökum bara ég mm -hmm. þar eru þar eru þústvirkilega góðir leikmenn og menn að Krist Poll er þú hugsa leið bæsti leikstjórnandi í deildinni. Þo far far er þar byrjar náttúrulega þetta þetta byrjar hlut þeir eru með þeir eru með hérna og frábastara og þú séð þeir eru með ýmislegt og það var verið að var ja hann var árangursíkur leikmaður. Mhm. Mm spila spila hæsta, hæsta, veist, fór í ef þeir getu stræðuð nema spila baatlatta og og hann var meistari með Boston 2008 hann var þjálfari í Boston 2008 hérna mm -hmm. hefur smá þekking á við. Mhm. Sanatorja eru þar er menn sem eru að vinna fjölda náttur á tiltlum bæði og og og, og leikmenn. Veslega. Það er, er alveg alveg hérna, hellings, sko, geta og þekking og á því a, að vera á hæsta stigi og klóma er þar skipti gundi óskrábla fara nú það er, er víliði sem er að þjálva og hann mun alltaf að bað Já. Og hvert sem aðilið tapa leik er þetta skilu þá er nú rosalega þantað. Þú you know, ég þú ég er rosalega ekki trúa að óbrenitur og Billy Pownowan er, er töffra í rör. Já. Billy Pownowan sko þú ég kem ekkert að gerast í grein fyrir því Billy Pownowan var var var garpa á sálin í í sem að fór öllum óorð. The final four. Já ja. Hann skóla balla með Og hann er þúlust hann er réttur sonur réttur tíno. Réttur tíno er er þúlust er tafari. Mhm. hann -hmm. var tveir sem meðstari með Flóvita. Þúlust þanna hann kann alveg að vinna sko, en þetta er oftur stígur. Þetta er alveg að aft anna leikur. Hann er þúlust þegar í háskóla þá hvist, þá þúlust þá beiglu allir leikmenn sína og bulgule fyrir honum. Já. Þúlust það er ekki alveg það sama í NBA balla. Nei. Hvist, en þar séu þér. Það sem þjálfarin er með það og þá virðingu að leiknir þeir vart ekki yfir dálóðasinn mm -hmm. það eru alveg, veist, það er árfuri Já Þannig þú hefur skoðað þetta skoðað þetta bara í sögulegu samingi ég, ég, ég fylgist verð með þessum þáttum, ég er alveg að búin sem búin að búin að búin að búin að búin að búin að búin að búin að búin að búin að búin að búin að búin að Alveg saman hvað sem þú að titlaði við, hver vartar við popoðiðs? Ekki nokkur ennast á það. Hver á síðast alltaf. Fyldi uh, Aksson, hans ellum við titlaðið, Þa, það var alltaf engin í þeim. ekki einnig sem þú að gjóða. Nei. So, hann kom til leikast. Þegar voru ekki bara að vinna að skapa hann út, kópi og sjakk saman. Akkurát. Og hver áttu síðast orðið? Var það að segja? Var það að kópi? Nei. Það var Phil Já. Sérgu ekkert tíma Stefen Curry veri í einhverum látum með við við hjá Stefen. Nei. bara af hann er svo góður dreitur. Á. Nei. Hann er svo vel þættur. Hérna... Hann er hann er, ekki, það er ekki í honum veist, þetta, veist, það er eina sig að að og homa að þú sést bara hefur hann hefur pilið honum alveg óskorað traust og, og óskorað virðingu Russell Westbrook og Kevin Durant þegar að ja. hóminu komi að ogkla hóma fyrir ekki lengra heldur en þau samskipi segja já. já, já ég, ég, ég hérna eins og ég hef gaman að því lið og þekki vænt um það lið og, og, og eins og sérstaklega Russell Westbrook og, og kemendur rand eru þeirra uppáðsleikmannum mínum í, í heiminum að hérna, ég Ég hef þetta leiðbari Þa, það, það það er að búa til sína í vetur og, og á örugglega aftur að sína núna á 5. öldu líka eða annað öld að að hérna það er sína að getur hangið í Golden State en ég held að þetta leið sé bara of gloppott til að verða meistari. Þetta sé bara of yes, stór skammt í þissu liði á. Já, já. Það er bara einfallar leikmenn í þissu liði sem að bara funkrar ekki ímynd sjoknavega að varnalega. Alþýra samanlaga því og og ég held að að veist, ekki, það er ekki var ekki sama breiddin í Akranahóma eins og er til dæmis að og og og hérna sem er Tóni og sko. Nei, ekki nálæti sko. Það er langur vegur þar frá. En aðra móti er þér með þú veist, stiga hæsta dúo og sko. Jóh, jó. Og ef að ef að öllu að bara maximisera sko sína bara þú sitt framlag vera ok geta er klárnastrítt lífum og og og þeir þúlust þa, það það líf sem að verður ekki öðvelt að spila móti. Náttúru orðboltlet energi náttúrulega sem er í kringum þessa menn er svo og okkurat. Wefst, og náttúrulega sérstaklega turbo sko hann náttúrulega bara bara ekki ekki lagi. Þúlust þetta er að þarna en ég er alveg sammála þúlust er alveg og og þó ég að þó að segja ávan þúlust þá veri ekki að meina það að að að þúlust þó að vera samskipti vera og þá verða farið er eitthvað áfram skiluru ég bara segja þúst af því að ég bara var að taka kosti og galla þúst eftir að göllum þá áklámast einn sig er að hérna að þeir eru meira nátt sem áundra sama tími fyrir þeim ja yeah. og þúst þá verður alltaf þú, og það er alltaf þegar þessir þjálvarar koma úr hóstullu balltanum og alveg eins þegar David Blatt kom yeah. þúst það var bara frá de, frá eitt de, de, þá voru alltaf ekkurar svona manga þúst það yeah. getur þetta ekki af járað aldrei verið áður en þetta einu það er bara hálgerðu svona það er bara hálgerðu rasismu í garðmanna sem er að koma nýr inn í deildina alveg sem að hvað er hann unnuð mikið fyrir utan deildina í háskóla eða eða hvað sem að er það breytir engu en þú þú eins og ég, ég, ég segir bara þú veist, ég vill segja eins og þeir hafa sagt bara þú veist, margir af, ég segi, þú veist, að ég ýtir meira eins og Polpovits segir þúst að ég var ekki hvað var eða í vikun tillegnum sko þúst í verið hann og fleiri þúst stanvar hérna og og og þú skilur þig taldu að áfram bara þúst niður niður hópin sko þúst men næri skam nærilega skammið sitt þeir blakka nokku fara. Mhm. Þúst ekkert vel fór með allreina úrskipti og getu vantaði ekki leikmenn þegar við spiluðu við, við mögulega eitt af skeftilustu liðum á þrá tíma í íbði deildinni. Ha vantaði en voru voru að keyra allir sínum helstu <laughs> heltum og. Ha vantaði nokkrar bara nokkrar stjörnu heldur þetta sko. Þúst hva hva til. það er bara það er bara núr einfalt eitt stórt einfalt atriði sem ma gekk að ger, bara LeBron James bara ekki virðingu fyrir honum. Hann bara ne neitaði að bera bjóðan. virðingu fyrir honum og og þann far með varð dæmi bara og, engan veginn að ganga upp. Já og en fram mó velferð skiluru mig að Blatt hafði á einu tímapunkti þúlust ekki ávinna sér þá virðingu sem átti skilu þúlust eða þúlust annaðar hefði kanskje haft meira skilu. Fram mó velferð ma veit ekki, veist, það auðvitað þúlust þúlust ma er auðvitað við vitum ekki hvað gengur á þúlust að bak þá ma veit ekki veist, hver, hver eru samskipti þúst þjálvara við leigmen þúst þeir eru svo er eins mismunandi svo eru bara mörg nánast mannfólki sko. veist, þetta er þúst þetta er svo mismunandi bara hvernig hvernig svona kostar managerar í, í fótbolta eða eða eða avalsþjálvarar þúst í í körfubolta NBA eða eða kvarra æskil þetta er svo misin bara hvernig, hvernig, hvernig, hvernig, hvernig er, hvernig er, hvernig er. Menna, stundum eru kanskje þú bara samskiptir á þem toga eða af þem toga að þúst fær það bara leiknir bara vel líður ekki vel skilur í námist kálvarar sjálf þó að árangurinn á, við, ekki, alveg, alveg, lað, það, að hafi ekki hentugt verið verri heldur er menn gáttu oft von á fatar þúst ma veit svo sem ekkert almennlega þúst að ég mó velferda blatt þá við ekki staðesse sig í einhverum hlutum þó að góður hafi alveg náðins langt held til og, og bjarsins menn gáttu írunni vona og, og og og wanes eftir þess vegna við var var ekki hægt fyrir þetta Nei, nei, var verið til þess. Já. En það getur vel verið samt skilur við að blatta ekki beint að vera standastir þó að þær að vera vel ná því skiluru. Já. Þannig fara sjálfsagt að hann verði bara áfram bara með metur vott. Nei. Ma, en ma, ma, ma, veit, ma, veit ma veit ekki En segðu mér með, með, með, með Tyrone Lou, ég meina hann, hann ég veit ekki hvort hann nýtur fullar virðingar Lebron Tegjum en hann fær að, virðist fá að vinna vinnuna sinni í frið og ég meina er hvaða skoðun hefur á, á þeirri róteringu eða þeirri rókeringu skulum þess að ég meina er, er, er ekki er ekki klífland er ekki svona veikari fyrir ef eitthvað er eftir þessa rókeringu að vera konum í nýlega í þjálfarastólinn Og ég held að sé stíðkorfa nýliði fyrir að mm -hmm. og, og halvand. Sko, ég held að það er að það alveg ljóst. Uh, er ekki að það var klíflandi í dag gegn vilja eitthvað af þeim sem að skipta máli á klíflandi kafalíus. Akkurat. Það er alveg pottið. Ég, ég er bara, ég, ég skal hundur heita þetta er með samtíki sti, Lebron James og, og helstu leikmanna. Akkurat og og ég held að að í sjálfu sem að alveg alveg sé ég sko, segja að, að það sem það sem forðamenn gera bara ná í bara leik eða semst mann úr sínum röfum mm -hmm. sem þekki til veit hvað eru hvað eru styrkleikar hvað eru veikleikar og, og svona, veist, þeir bara að taka fan Þóri hjana heldur að fara að, veist, að finna eitthvað sem var fyrir utan sem kými kasti inn og jafnvel myndi stuða eitthvað og jafnvel myndu þetta season var aldkasti brennir mest því og og og þúlust var að á frega til næsta árs eða þúlust eitthvað Já ja, að fara borga fara við erum nú þegar er að borga Blatto og ég heldi séu ennfá að borga Mike Brown <laughs> Já, já. Það er svo er það, það peningasliðin líka ofan á allt. Já, já, þú séð að ég held að þann, þú séð menn geta alveg takkrít og sagt, þú séð, ég meina, uh vinur okkar í korfboltaveröldi geti alveg ofgilega sagt að þetta verið metnaðarleysi. Já. að taka bara tar og nú og taka ginn bara þú séð tips eða mm. eða þú séð eitthvað eitthvað eitthvað starra nafni þissu en, en ég held að þetta hafi alveg öruglega verið gert af vel atgjugulegu máli og og og og með blessun þerra sem að skipta máli og þetta er minsta rastig. Já. Nú er bara bara hans að grípa tækifærið. Já ég meina þeir eru all in sko. Það er allt að ekki það, þannig að þetta er þetta er, þetta er mjög áhugaverð áhugavert move að að hérna en ég held að sé bara þannig sérstaklega þegar að þegar LeBron James er heima í Cleveland að þá bara þá spilar þetta leið bara eftir hans höfði. Það já, er, það já, er mín skoðun alltaf. Og sko, mér mér hef fundist sko ég hef hef märkt LeBron James mikið á hans ferli og og og og milli talað um að öllum leikmannum og öllum sem hafa spilað með honum hafi leið alltaf óþarlega vel að spila með honum því að hann þær onnur leið og honum sem hafi þúlust verið írun ekki nó eiginjafna allir leiknar sem spilur með honum elsku að spila með honum hann, hann er ekki eiginjafn var þetta sko Mhm. Mm ég vegna þó að segja mér hefur fundist á síðustu einu tímann ári því ég ég festi verið að sjá alveg svona örvissi leikman þúst hann er orðun svona bodylengur sem varst finnst vera orði örvissi síðan var árið þyrra þetta farði að að sýnast svolti inn út af þetta þetta stanslausa eins og kalla er þetta þúlust heiturs og þúlust þetta alltaf mm. vera á þúlust á honum og og þúlust hann er ekki nóg góður og da da da da, da og aftur það og mm -hmm. og svo þúlust að hann vildi öfluglega á þessu tíma bóti vera bara vinna meira en tveir titla sko. Nei einu tilt. hann er mér eru svo aðeins vera suma ja þúlust vassa stundum þúlust uh, meira hamiltonian þetta er bara svo lítil tilfyrir okay. þúlust getur verið að, að sjá Así að sé aðusta síaxirætt metið hjá mér en en að bara svona þann er tilburðingu hef ég. Mhm. Erum við að fá þoft þoft svona bottlelengur sagt núna svona vera árið aðeins maðurvísing. Já ja, sammálar. Og hérna ja. fara ég hann að ekki alveg mig í í pokahornum eins og átti sko eða semt horn horn En, en, veist, en bara sama eins og við vorum að segja um með með, með stíur körru þú veist, ég meina ef þú hefur leikmenn og það er alltaf bara vandræðalegt þegar að einhver stíir fram og og byrjar captain með þessa leikmenn það ja. getur lítið í rým og þú veist, ég meina það er bara við, þetta er tilbaka, um þetta tíð, þú veist klárlega þekkiu þetta þú ég þegar gerð til baka þetta þegar þú ég þú ég þá eru þessi tveir leikmenn báðir í í hérna íþróun í um um toast bestu leikmenn um aðra tíma sko Þa, ja. engin, engin var, Hver er hérna hver er, hver er besti korfbaltarmæður í heimi í dag að þínum mati? Algjörlega huglega algjörlega huglega mat bara, já Já Stefan Korfi er besti besti alveg að í dag Já Ég ætla bara að ganga svo langt og segja að hann er besti ífrutumæður í heimi akkur í dag Já Það, Það er... er bara þannig hann, þetta er bara að leik, hann er bara um parið við skilur Hann er bara um parið við Messi þú veist, Rónaldón Suárez og ef við förum í þú veist, í einhverja einhverja, þú veist, ég er um íþróttum, skiljum það, hann, hann er bara bestu íþróttum hann við það, punktur hann er bara með bara allur pakkin, þú bara karakterinn, leikmaðurinn læs á afstafur það sem hann, þú þetta er bara töframæður. Og hann er að byrsta og hann er að byrsta hann er að byrsta leiknum Hann er að með, með því að gera hluti sem að sko sem að við höfum ekki verið nálægt til að sjá áður. Hann er að, að hann er verðr að að lið þurfa fara að gera hluti sem er ekki hægt. Það er að að fara tvídekka á á 10, 11, og 12 metrum og, og, og fyrir vikið að þetta er varnaleikur bara í rugl. <laughs> já ja, ég meina Já, ég þess að ég er bara, hann er besti korumboltamæður í heimi akkur í dag og, og hann er, og ég bara segi það líka, hann er hérna, hann er klárlega í hópi bestu íþróttamanna í heimi í dag mm. Sjáðu tölum sem hann er, hann er með tæp 31 stið og meðan til leik Hann er með 6,6 mm -hmm. frákust, með 6,6 stórsynir að segja Hann er með hann er með hérna hann er með 2 stolnaboltaleik. Já. Hann er með 6,6 við hann er með 5,3 frákurs nákvæmlega. Og með Er verið að segja brúasti leikmaður Og hann er bara einu lýtiur sko. Nákvæmlega. Og febrúar febrúar hjá honum var ágætur þar í 10 leikjum þar var hann skora næstu 37 stega meðaltal leik skaut 55% utan af velli og 54% í þriggja stega skotum. Ég menn að það er bara og taktu taktu tveggjastana inn í þig með hann. Já. þá erum að tala um þerian er að stinga sér að bakvegur að fá þúlust gólssendingar hann er að fara bakt og hann er að hann er að þúlust körla eftir öll öll laupir og alla hreyfingar þar sem hann er að lesa aðstæður þar sem man er að fara upp á milli tveggja sem eru miklu starinn, hann, hann. er meira sko yfir 50% fillgól. Hann er með yfir 50, mestu sko 52% lítiðu. Er gjörsamlega klikka sko. veist, þetta er og svo annafeyð, það er með tætt 91% lítaheilni sko. Nei, veist, það, það sko það er ég bara séja nú aftur það er landræðilegt og brjóstumkennalegt að heyra leikmenn eins og Oscar Robertson, Karim Abdul Jabbar og fleiri af þeirra stara gráðu. Já. Það er bara vandamál við að hlusta á opknar og geologílýs. Já. Ég ég elta ekki. Ég, ég, ég sko sumstaðar hafi verið sum gert kannski aðeins of mikið úrði að að úrði sendur sögðu þeir þeir ég heldur hafi báður sagt jú, jú hann er frábær leikmaður en en en svo sem þeir eru ekki sáttir við að varnarleikinn sem er spilaður á annað eitthvað svona. en en það er svona það er samt að skína í gegn svona smá sár já, sár power grips eitthvað hjá þeim. Já já. já. Með því að segja og teppa þessa setningu restina þá er, þá verður í raun að gera lítið úr því sem man er að gera. Þú vissu ja. að að að að fá hérna, sé Þess, hann er ekki svona góður Þeir eru bara ekki að kaupa það að, að, að hérna svona nettur strákur upp á 1 og 90 að gjör sannlega dóminar að nei, nei, það en, en bara máli er bara einfallega það Hann er bara Hann er bara Þetta er svona sem að segja hann, hann er bara svona góður Já Þess, það, það, það er bara þannig og, og, og, og, og þetta er einhvern tilvinnaðis ef ég sagði á hann, hann, æfir meira heldur en allir aðrir mm -hmm. hann gerir flóknar æfingar hann, hvort sem það er knattrak, eða skotæfingar eða eða, þú veist, bara nefndi það Þa, mm -hmm. þetta er, hann, hann æfir bara urvísi heldur en aðrir og meira heldur en aðrir þannig, að, þannig að gefur manninum þá virðingu sem hann á skil Nákvæmlega Það er bara eins og, eins og, þetta var svo vel orða hefur á hann. við erum bara startið akkurat núna bara í sjöguni sem er verið að skrifa. Og mm -hmm. þá segi ég aftur bara, ítrekka, við samþíða maðurinn, við, það er svolítið erfitt við, að vera einhvern veginn í sjöguni sem er verið að skrifa. Já, maður, og það er, ég, ég er að gera það á hverjum degi, ég er að skrifa um hann og, og og sem samt í maður er svona eins og plastpoki í vindi þegar maður er að reyna að skrifa um og reyna að ná utan um hvað drengurinn er að gera sko auðvitað maður að auðvitað skoðum við það bara í rólegheitum um eftir 5 10 15 20 ár hvað hann var að gera 2015 á 16 en en hérna þá kemur að endanlegin ljós en, en, en það er rosaleg gaman að sjá söguna svona skrifa aðar svona bara á kapslokk bara fyrir frá að nefða á sér sko. Já, já það er það Ma, menna, eftir, Manstu eftir síðan þú byrjar að fyrkjast með NBA, manstu eftir svona manstu eftir því að leikmaður uh, hafi verið með svona mikil læti Sko, það ég held að, að þetta sér bara álíka í gangi núna eins að Björdán kom Já var að fara út í dag með öllum þessum samstykamælum þar að það var auðat að örvisi þá þá var notaði ekki til þetta sem heitir Twitter og Facebook og og Þeirnir. og hvað þetta heitur afan En það er sem það er en en ég meina það það var það, var, það var mikil oft kringum LeBron og og og þetta, Kobe og svona þú veist en Shaquille O'Neal það gerir honum eil og svona en, en ég þetta er að ná við einhverum núna þú sést það og og kanskje er svo auðvelt núna veginn, að, að taka þúst, að, að vera var okkur er svo svo fram og til baka einhverta í í þessum skarkakala þú sést af því að það er svo mikið þúst, við við þurfum inn á og þá, þúst, á þetta að twitta og fá þú sést að les þú Stivnovic'i er að twitta um þúst, það sem körfur var að gera mm. og Matthew Johnson og þú veist, ég getum haldið áfram fleiri þeirri leikmenn, ég er bara leikmenn sem vera spila enn í dag <laughs> þeir, þeir, þeir, þeir haldi ekki vatni, þú veist, þeir eru að tvita og þú sé það, það, það er eitthvað, það er eitthvað sér á að segja okkur Já. það er Við verðum að taka markaðshúsi. Við verðum að taka markaðshúsi strák. LeBron James tísti bara tíst eftir hina laugardagsleikandi og bara bara hva hvað hva er í gangi með hann mann. Þa, það er réttlæ málið <hæ g vegetation> við, <núna>. við <hæli> erum að tala um stóra stjörnur. Þú ég úr öðrum liðum sem vera spila í dag. Víst, ef það er ekki nót til þess að við hin áttum okkur á við, Við verðum að taka þetta alvarlega. Þú ég það sem er strákur að gera. Nákvæmlega. Vera LeBron James er að tvitta þú ég hafið Hæ, að gera þúst námast grína og þú er máður sem er mættunum í úsletum sko. Já, ég meina þúst þar vegna þar bara viðum mjóta. Þúst í vera mjótum bara og og hérna, og ég enda held ég þúst það gerir það allir skilur. Ég bara það það er fólk sem að sem hérna, að er fara að fylgjast með Stjórn körri og, ja. og körrabolta það þetta er bara frábækt. Mér virðist ekki mér virðist ekki nógu miki sko auðvitað er svona svolti í kringum og gott steillið og svolés en mér finnst vilti mér, mér finnst fólk ekki engan veginn fatta hvað hvað er að horfa sko. Og mér finnst sko ég séi ekki að fólk taki taki þessu sem sjálfsögum hlut en en fólk er svolti bara vaknar á þriðutarsmótni og kveikir á tölfunni og, og Stefani Körri var með tíu tryggjastöða körur í gæra gaman, sko, ég, ég held að fólk ég held að fólk sé ekki að fatta að Stefani Körri er að eiga lang, lang, lang, lang, lang besta sóknartímabil í sögu en bjadeldurina hvað varðar þar hagkvæmni og, og, og, og nýtingu og, eða þannig að þannig að will templean var hann sinn með 50 stiga meðaltal yfir rit tímabil og michael jordan skoraði 37 stiga meðaltal leik og eingin gat stoppað hann en en skot tölurnar og nýtingin hjá curry á öllum sviðum skotnýting 3-stiga nýting vítanýting eru eru það er bara sprengja alla skala plús það að að ef hann ef að leik líki í dag þá væri hann með hæstu framlagstölulega hérna player of fishings í raiding í sögunni. Þannig, a, þannig að þetta er ekkert bara þetta er bara eitthvað og sem samt og við erum náttlæ okkur í gleðinni yfir yfir því sem annar er að gera í í deildakeppni keppnin í leikjum sem skipta náttúrulega þannig sé engu máli en það gleymist oft í umræðuna að hann er NBA meistari. Þeir eru meistararnir. Þetta er ekki að bara einu einu ja. gaurar spútningast í deildakeppninni og þettaus út í fyrsta. Þeir eru meistararnir og eru eru eins og staðnaði í dag náttúlega sjálfsú líkligastaliði til að vinna titlinn aftur og ég held að ég held að ef þetta lið verður meistari aftur að, að og hvað sem verður í framtíðinni ég held að vegum eftir að horfa horfa til baka eftir eftir þessi 5 eða 10 ár og ég held að vegi um eftir að ég held að verði skrifað alveg mjög sérstakur kafli mjög óvarlega í e, e, e, verðingar pýramítanum um Stephen Curry og það sem hann er að gera á þessu tíumvili það, það er ekki ólíklegt í mínum bóku að verði talað um hann í sömu Andra og, og Jordan Magic, Börn og Lebron og, og Karim og svona kalla sko Ef mann ég man heldur svona áfram en ég var mitt í allt það. Já, ég er bara ég er bara algjörlega algjörlega sammála því. Ég tek gekk undir undir þann meðs að það, með þess. það er, þá verður hann þann eins og þú segir að eftir eftir svo svo mörg ára að þá þlutlast þeir lotningu sem samt sem að verða þau staðir eitthvað í umræðu eftir 10 eitthvað árið þú segir. Og geta haft til bak umsatt já þú sést ég ég þetta. ég var að horfa ég var að fylgjast með. Ég tók þátt í þessu ég þú alveg að í þessu umræðu sem á sama stað þú sést enda að að þetta er svolítið svolið smátt augnablik betur. Þetta er alveg gjörsanna magnað að fylgjast með þessu. var Já og það og svo og svo líka bara því að og við vorum að sæla það, það, það er líka alta bara svo jákvætt og gaman þér hann er svona þú stígur hverji leikmaður bara þúst með hans svona, þess, hann er óboðslega svona bara auðmjúkur og, og þess, það er altså auðvelt að, að, að halda með svona leikmað. Hann er alveg rétt hann er svolí skó hann er hann er fullkominn eh uh, sændi herra NBA deildarinnar. Þeir væri ekki hægt að finna miki betri sændi herra deildarinnar en Stephen Curry. Og ég held að ég held að, að, að forróðamenn deildarinnar sko gráti sig í svefn af gleði á, á kvöldin yfir því að, að, að þessi strákur 7 ára enn andleið deildarinnar. Já, ja, ég meina. Það er, það er bara stór Ég held að ja ja ja er já, já, veru, hann hann að hann að alveg öruggna eftir að að, að miklu máli bara fyrir korrabolta bara út úr um allan heim. Ja. Og hafa jákvæða jákvæða áhrif svo framleiðir sem fólk uh, verki um að fylla fylla steikur um ranghugmyndum að að geti skot eins og hann. Þá Ja, ja, það, það er hérna Þa, það það verður átt að átta sig á fá fá fá að byrja á þessum endanum sko. Nei, nákalla. Hann, hann er búinn að vinna hægt og rólega sjálfur upp að ná þessu sko, þanneir Þa, að byrja á á réttum endi. Hann var farin að fara rafa niður þristum í upphitun með papagamlan þá hann var 8 ára sko. Það er rorsalætt það sjáðast. Sko. Þannig. Já, ja. þetta var þetta varði ekki þetta að koma ekkert þessi hagileikar sko þá hann hann hérna jú jú þust við vitum það alveg að að, að, að þú, yfir þeir sem eru bestir auðvitað hafa þeir haft þust eitthvað af og, eit, og eitthvað með það og svona ja en það er samt sammerkt með flestum af þeim sem að ná lengi að þeir eru aðeir að vera æva meira og skipulegarar heldur og Því vorum að tala um, þú veist, að æfa meira og æfa auðvísýn. Þannig að við nefndum byggn og vitskjára þannig að hann hafi sett hérna inn á Twitter um framustu, hvað er ég leikinn við Oppo Hómas í þetta lögðardaga? Mm. Tökum hans dæmi, þú veist, hann hann æfir öðru selvinn allir öðru. Okay. Oftar en ekki þegar að hérna, fólk kom inn í salinn í Dallas þegar að Holger var mættu til að vinnaðiðs með honum. Það var bara ráng kvöldi, eða fólki bara ránkvöldi í sér auðanum, bara er að gera steinir á golfin, er hann, er hann í korfubolta, er hann í balletti er hann í einhverju listansi hvað er maðurinn að láta hann gera og þú veist það meða dyrk náttiski bara öðruvísi, þú er æfir meira á öðruvísi og þess vegna hefur hann að vera sem menn eru búin að afreka. hvað er kominn við 30 og hvað 1000 stig er, hvað er að koma í. Hann er kominn mjög góðlega á listan. Veit ekki komi fyrir topp með titil og þús ég það, það er svo bara þetta og hann er nú ein, líka sem er nú afskaplega humble og hérna þek, þekki aðis, aðeins til hans er, er líka og hérna Við gekk um kollega mína hjá fískasambandileg og já. þú er enda hefði nú þitt sinnum hann holger og átt mjög áhugaðar samtönd við hann já. mjög skeptilegur skeptilegur maður sé hlutina bara ervísi hendur í og þú, hann pælir í bara og það er opbústlega fræðast til að hlusta svona bók Hann er svona er svona, er svona óla stef aðferðafræði í honum eða eitthvað, eitthvað svo Já, hann er, já, ekki, ég er hann að sé ég það sé sko dýpri heldur en óli sko, ef eitthvað, er. Hann, hann, er, hann, er, hann er mjög, og hann sagði með þetta með það, hann er komið tjúsættur Íslands Já, ah, já ja. og hérna, með einhverjum ára milli byljar og er orðið orði, orði, orði tími síðan kom síðan sko en. þá bara, fór hann bara þú veist, bara labbandi eða á hjóli eða eitthvað bara út um allt land sko, bara hérna, þú veist vikur í senn og, og bara skoða skoða landið, það mikið Já. Da var ég túrin innum korfbolta, þú vissu lit einga vita af því að hann væri hér og svona sko. Nei. Það Það er mjög gaman að tala við hann og og þú vissu og ég var að spyrjan út í þú vissu þessar pælingar varan við þessa þjálfur og annað sko. mjög mjög og skemmtilegt. Þetta bara sem segir man við þú vissu bara það er oft þetta óhelduna og bara þú vissu æva að þú vissu að að þú vissu fara út fyrir sviðið út challenge að sjálfvað við setja svona í, í gang og æfaður við sinn meira og annað Þa, og það er þessi þessi leikmenn sem við erum að tala um þetta þetta er það sem fer að gera Heru, það var brilljanta að hérna, fá þrytt svona sjónarhorn á, á hérna, þetta korean og, og, og allt hitt ég hérna, það var rétt alveg nauðsynlegt að, að hérna, e, svona fá skoðan er einhverra einhverra um þetta og og, og ég meina bara og þú ert í raunni bara eiga búinn að, að bakka upp það sem ég er búinn að vera hugsa með þanna dreng og, og með þetta code style. Það er eðrlega bara alveg ótrúlegt. Það er bara alveg ótrúlegt. Heyrðu kallar ég fái að bögga þig kannski þar með að bögga þig bara þegar kemur að, að úrslitakeppni hérna heima fær færði til þess að segja gefa út einhverra flottar yfirlýsingar þá. Ég ætla Sér, með það núna. Já, já, já, já, vandu Ég segi bara gangi eitthvað nýjarfgeingu vel og þakka þér fyrir skall er ekki máli kallega fyrir